ada shayn ada shayn ikra <tip> ah <Haan? tip> setelahnya ini abi amarik al haris bin nasim eh ayo <tip> jawab ya Ayo Jabir dia hafalkan hadis Jabir Ha, nah, anda jadi andak. Hafalkan an az depan dulu. Ayah. Belum hafal, ay belakangnya. Ay belum hafal semua belakangnya lagi. Mau banyak yang belum hafal yang baru. Anaz zair الصدقاء الصبر <تصفيق> جت لك أو عليك Fa mu atika ha mu hanif. Eh maafkan. Saif mana Saif Elah Saif Ubet mana Besok anda hafal Besok berdiri Tadi kan besok tidak hafal Semua berdiri Ayah Fala Majah Hadir Soalain da ripo, rafi rafi. Ah. Mamalah ath-tuhur bidonna. Ath-tuhur. Ha? Al-fil, perbuatan itu sendiri, yaitu bersuci ber melakukan dengan anggota tubuh perbuatannya. Ath-tuhur endak. Al-ma, yang digunakan untuk bersuci. Ayah kuma mana satu, nis. Nah. Mana iman nah. at atuhur atau atuhur at satu ul iman? Hendak, semir. So, Apa pengertian atuhur at satu ul iman? Nya sebutkan ada lima selisian. Hendak. aurit oh, tahir al zahir al iman tahir al batin endang abdullah ya tahir sagairul iman tahir kawait endang habib ha ah, endang hanan endang ibrahim kan kemarin abdikul ah, ya anda kemarin, sana Azam nyuwangi, nyuwangi kedua. Berikutnya, Beluhab. Tep. Al awal. Nah, berikutnya, ha? As al hadisain atau izadul hadisain itu al hadisain. Al kibarul asrar, al iman, al salah, al dalil, al iman, mana al salah? Maka Allah menyudhi iman masuk dalam jangan di luar itu Heyub masuk Muhammad Masuk sini yang di luar masuk. Kemudian berikutnya Zuhair Sudah tadi Wahir Kabair Sudah tadi Manifkur Bagi wahid Hamba menyerfa' yada. Ya lindan. Ya, Baik. <tik> wa subhanallahi walhamdulillah tamla'an wa tamla', tamla ma baina as-sama'i wal-ard. Ini subhanallah. tanzihi Allah subhanahu wa ta'ala min as-sifat an-naqs al penyucian Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat yang kurang sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Allahu la ilaha illa huwa al qayyum la ta'khuuhu sinatu wa naum jadi menyucikan Allah dari sifat-sifat yang kurang Dalam firman Allah ini dalam 6, nah, tana ayat kursi la ta'khuduhu sinatu wa naum. Itu tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah muqaddimah an-naum. Sinah di sini muqaddimah naum, mengantuk. Penaum maruf itu tidur. Jadi Allah tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur. Kalau sampai tersifati dengan mengantuk ataupun tidur berarti ada kekurangan dari sifat Allah Subhanahu wa taala. man khalaqa as-samawati wal arda ma bainahuma la illa Dan juga firman Allah taala dalam surah Qaf menyebutkan fi sittati ayyamin wama massana milghub am akhlana samawati waraddu fi sittati wama massana milghub ya allah subhanahu wa taala tidak merasakan keletihan dengan menciptakan langit dan bumi fi sittati dalam tempo enam hari lihat bagaimana langit yang demikian luasnya tidak ada tiangnya Bumi yang demikian luasnya ada gunung-gunung, ada laut, ada dataran dalam tempoh enam hari dan Allah tidak memiliki keletihan sama sekali. Wa ma masana miluobat. Kalau sampai ada keletihan di situ, maka ada sifat yang kurang. Demikian pula lam yari dua lam yulad tidak beranak dan tidak diperanakan. Artinya kalau Allah itu nah, Beranak Kemudian diberanakan Tentu akan membutuhkan istri Jadi Allah butuh kepada istri Yang demikian adalah sifat yang kurang Alain halnya dengan manusia Kalau manusia sebaliknya Manusia yang sempurna Itu ada Sifat ngantuk Dan tidur kalau tidak bisa tidur bagaimana? Isru kurang Ya tidak? Mereka sibuk mencari obat tidur Biar cepat tidur Demikian mereka kalau tidak ada keletihan Terus kerja misalnya ini juga kurang Nah Demikian pula Manusia-manusia Laki-laki Ia -laki, ya, tidak ada hasrat kepada perempuan Bagaimana ini? Laki-laki sempurna kurang, laki-laki yang kurang, kalau tidak ada hasrat kepada perempuan lawan jenisnya. Taibul Subhanallah Alhamdulillah Tamlaan Utamla Ma bainas sama'i Iwal Arth. Wassallatu Nur dan salat adalah cahaya, cahaya di sini meliputi tiga hal. Nah berkaitan dengan cahaya yang mampu menjadikan dirinya itu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil mana yang baik, mana yang mungkar. Allah sebutkan, Inna Sallallahu Tanha Anil Fasha Iwal Mungkar. Semuanya salat itu. Nah, Ibrahim, bukunya ma Menghalangi dirinya dari perbuatan keji dan mungkar Kalau orang sholatnya baik Maka dia akan mampu memirakan mana yang hak, mana yang batil Mana perbuatan keji, mana yang mungkar Mana perbuatan Yang mendekatkan diri kepada Allah mana perbuatan yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagai cahaya yang menerangi dirinya mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang fahisy, nah mana yang mungkar, mana yang khair. Dan demikian pula secara zahir Bahasanya dengan suara tersebut itu menjadikan cahaya di wajah-wajahnya. Si fi wujuhihim mala min asarid sujud. Tanda-tanda eh, itu di wajah-wajahnya dari bekas-bekas sujud. Orang-orang yang memiliki keiman yang tinggi itu akan bisa melihat seseorang. Apakah dia itu? Rajin sholat atau tidak Kalau kita mungkin belum mampu Walaupun wajahnya itu hitam Tapi dengan banyak melakukan sholat Itu akan terlihat Bahwa orang tersebut Itu rajin beribadah Ada tanda-tanda khusus Di wajahnya Si Simahum fi wujuhim Min acaris sujud Tanda-tanda itu di wajah-wajah mereka Dari bekas-bekas sujud Nah, dan juga sholat itu menjadikan cahaya buat diri nanti pada Yumul Kiamah, nur Yumul Kiamah, cahaya pada Yumul al Kiamah. Allah sebutkan dalam firman-Nya, Yau <tuh> ma taro mininal minat yasanur hum bayn aidihim wabi aimanhim. Yau ma taro mininal minat. Jadi Engkau akan melihat bagaimana orang mukminin dan orang mukminat yas'a nuruhum dain aidihim wa biimanihim cahaya cahaya mereka itu enam bersinar di depan depan mereka dan juga di kanan mereka Dengan salat tersebut itu nanti yaumul kiamah akan ada cahaya Sementara orang munafik Ungduruna anak Taubismin Tunggulah kami, agar kami bisa mengambil cahaya kalian. Kilarjiuwarakum faldamisu nurah dikatakan, kembalilah ke belakang, cari cahaya sendiri. Dia akan padam. Cahaya orang munafik padam, sehingga ketika lalu nanti melewati serot, <tuh> tidak akan tahu jalan, sehingga langsung masuk neraka Allah swt. Orang beriman akan Cahayanya terang Di depannya Di samping kanannya Ini disebabkan karena Salatnya ketika di dunia Inilah pengertian daripada As-salatu nurun Salat sebagai cahaya Yang pertama adalah Nurun Fi kalbihi nurun fi wajihihi wa nurun yaumal qiyamah nurun fi kalbihi bagaimana dalam hatinya itu akan mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil mana yang baik, mana yang jelek mana yang geji, mana yang mungkar Karena sholatnya baik tadi kalau orang sholatnya baik tidak akan mencuri orang sholatnya baik tidak akan berzina orang sholatnya baik tidak akan melakukan keserikan kepada Allah Swt. Nah, sedangkan Nurun fi wajhi cahaya di wajahnya itu terlihat di dunia. Para ulama, nah mereka biasanya bisa membedakan mana orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah, rajin salat dan mana yang pemalas akan terlihat di situ. Ada pun Nurun Yaumul qiyamah bahawa nanti cahaya orang beriman yang melakukan salat itu akan terang hidupannya dan juga di samping kanannya. Sementara cahaya orang munafik, kan orang munafik melakukan salat bagaimana? Yuraul nas. Mereka melakukan salat untuk ria, biar dilihat manusia tidak ikhlas. Subhanallah Taala, sehingga cahayanya pun akan padam. Wassalamualaikum warahmatullahi Burhan sedekah sebagai bukti. Nah. Ini berkaitan dengan sedekah adalah pengertian sedekah, bazlul mal lil muhtaj taqarruban ila Allah. Bazlul mali. Bazlul mali. Bazal lab, bazlu al mali lil muhtaji takor ruban ilallah ia ya, menyerahkan harta benda bagi yang membutuhkan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini pengertian as-sadaqah menyerahkan harta bendanya walaupun definisi ini tidak benar secara keseluruhan Karena ternyata Diperhatikan Ajaramannya sendiri Perhatikan Harif Diperhatikan Terkadang orang yang tidak memiliki harta benda Itu bisa bersadaqah Dalam hadith Hudaifah Dan juga yang lainnya Kullu ma'rufin sadaqah Setiap yang baik sadaqah Subhanallah Alhamdulillah juga sadaqah watakbir juga sadaqah tihail sadaqah salat dua lokaat juga sadaqah walaupun di sini apa? tidak menyerahkan harta benda nah ini nilai sebagai sadaqah jadi pengertian ini mungkin masih ada yang bantahnya tapi kalau secara keumuman sebagai pemahaman manusia secara umum bahwa sadaqah itu ya menyerahkan harta benda Bannul malil muhtaj taqarruban ilallah subhanahu wa Menyerahkan harta benda kepada yang butuhkan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa taala. Maka di sini sebagai sedekah. Kemudian kalau tidak ada pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa taala tidak dinilai sebagai sedekah. Kenapa demikian? Karena orang-orang kafir sendiri mereka juga menginfaqkan harta bendanya. Inna Alladina kafiru yufikun amwalhum. Hmada adiyasuduan sabillah. Sesungguhnya orang kafir menginfaqkan harta mereka untuk menghalang-halangi dari jannah Allah. Adisini. Walaupun mengeluarkan harta benda yang banyak maka bukan sebagai sedekah. Demikian pula mengeluarkan harta benda yang banyak akan tapi tujuannya untuk melakukan bid'ah bid'ah maka ini tidak dinilai sebagai sedekah. Bahkan ini masuk ke dalam perkara yang menghalangi jari jan Allah Subhanahu wa taala seperti seorang yang melewakan harta benda untuk pembangunan nah, Semacam kuburan-kuburan Pembangunan kuburan-kuburan Eh Ini bukan satakwah Tidak akan ada nilainya sama sekali Demikian pula Menglewakan harta benda dengan tujuan, dengan tujuan untuk merayakan Peringatan hari proklamasi Atau 17 Agustus Walaupun mula harta benda yang banyak, akan tapi di sini tidak akan dinilai sebagai es, nama sotakoh, es, ini, nah, nah, ini orang, orang orang Arab begitu. Nah. Ini bukan sebagai sotakoh. Mufhum kalau, Bisa difahami tidak? Bisa difahami, wassadaqatu burhan. Bagaimana burhan? Burhan adalah Siddiqui imanihi Burhan ala siddiqui imanihi Bukti tentang Benarnya keimanannya Benarnya keimanan bagi orang tersebut Kenapa demikian Bahasanya orang-orang berselakoh itu sebagai bukti keimanannya Dikarenakan rata-rata manusia itu pelit Nah Pelit untuk mengeluarkan harta benda memberikan makan kepada orang lain saja berat apalagi sedekah Mengeluarkan harta benda yang banyak. Dalam Allah sebutkan watuhibbunal mala is hubbang jamma. Watuhibbunal mala hubbang jamma. mereka mencintai harta benda dan berusaha untuk mengumpulkan harta benda dengan sebanyak-banyaknya. Secara matematika kalau dikeluarkan misalnya 30 juta untuk pembangunan masjid. Ini berarti kurang. Coba kalau seandainya 3 juta ini diberikan tanah di Kalimantan bisa dapat 30 hektar. Nah, kalau diberikan di Jambi mungkin bisa dapat eh, sekitar 4 hektar atau 65 hektar. Nah, dalam tempo 3 tahun bisa panen kelapa sawit, setiap hektarnya mungkin 3 juta. Ya eh, 3 juta. Kali 5 berarti 15 juta. Ya tinggal nunggu 6 sekitar 3 tahun setelah itu akan menerima uang setiap bulannya 15 juta. Nah, coba. Kan pelit ya ndak? Antara manusia demikian keadaannya. Sehingga Allah sifat-Nya al-haqum mutakatsir hatta zurtumul maqabir. Berkemegahan berbanyak-banyakan. Allah menjadikan kayak itu lalai hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian sesudah di sini ziarah masuk kuburan. Nah Na, zurtumul maqabir. Ayalamu annamal hadyun ya'ibu walahu wazinatu watafakhurum bainakum watakatsurum fil amwali wal berbanyak-banyakan dalam harta benda dan juga dalam anak-anak. Ini Allah sifatnya demikian. Sehingga selalu didapatkan lamu nah. Orang-orang itu semangat dalam bersadaqah. Kalau ada orang yang bersadaqah, bukti keimanannya. bahwa memang betul-betul dia beriman kepada Allah. Nah, akan dilihat di situ. Apalagi kalau ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ya riba wa irbi sadakat. Allah kan menghancurkan riba dan menyuburkan orang yang Ya orang-orang yang bersadaqah. Nah, Nyoborkan Rasulullah. Ijanji Allah SWT. Tapi dari sinilah Rasulullah burhan sebagai bukti keimanannya. Kenapa tadi? Kenapa ini bukti keimanannya? Encik Mustafa? Karena manusia itu katakan memiliki sifat apa? Asyuk. Asyuk itu sifat pelit kata-kata manusia. Nah Terima kasih kerana